Itt a 90.9 Jersey. Szervusztok, kedves hallgatók, a jó, a rossz és a nézhetetlenben ma kettesben robi Robival, én Horváth Oscar vagyok, és amiről szó lesz, az Annihiláció, azaz Annihilation, azaz magyarul az Expedíció címet kapott Szcifi. Ez az a film, ami úgy volt, hogy februárban jön a mozikba, én habzó szájjal néztem a bemutatót, és írtam fel a dátumot, aztán a végén a, a stúdiók, alkotók, a producerek arra hivatkozva, hogy hát ez túl ez a film, ahhoz, hogy az emberek értsék, valószínűleg nem lesz nagy siker, mert nagyon okosnak kell hozzá lenni, csak Észak-Amerikában mutatták be mozikínálatban, és mi Európában, a Netflixen élvezhetjük, és ott mutatták be ö, végül valamilyen februári napon. Ö, hízelgő ez, nem? Ugye, ez inkább marketing húzásnak érzem, de hogy, hogy, nem tudom, hogy Facebookon kaptatok-e már olyan posztot, tudod, hogy ezt az IQ-tesztet csak a zsenik tudják kitölteni, és ki oda van írva, hogy 15 meg 5 egyenlő. Vagy ha nem is -e ilyen, de valami, valami teljesen átlagos feladvány. Ki töltöd, és jól érezheted magad. Most akkor ennél a filmnél is ez a ez a, ez, a, ez a feladvány, ez egy ilyen kis pszichológiai terelő, hogy ha te azt mondod, hogy ez egy nagyon jó film, akkor értetted. Tehát okos vagy. Mm. Ö, ö, te vagy az, akire még számíthatnak a producerek, mm. meg ezek az amerikai filmforgalmazók. A, te vagy te az, aki még volna. érdemes okos filmeket készíteni. Neked még, még lehetett igen, volna moziba de sajnos a világ hát, nagyjain nem. Már nem az az az igazság, hogy a Christopher Nolan még hisz az ilyen nézőkben, mint amilyen te vagy. De tudod már, csak a Christopher Nolan az utolsó, aki ezeket az igazán okos, csavaros filmeket. Még, még azért csinálja. Hát azért hát igen, meg az ami a mi kedvünk kér. Ja, ja, ja. De hogy így ez a rendező, ennek azért van előzménye, ez a rendező azért már, már kultikus volt a, az Ex Machina című filmjével, ami ugye, hogyha a a Westworld öt egyetlen, a Westworld első évadának a cselekményét egyetlen egy mozifilmben el akarod mesélni, akkor, akkor az az Akkor az nem ex Westworld film És És tényleg? Igen, és az az ex -mahina. Valójában az és ex nagyon tényleg. Nagyon tényleg. A valójában az ex a cselekménye van kibontva a Westworldben kis spoilerrel, ugye három szereplőből egy megszökik, egy meghal, egy pedig bezárva marad, tehát ott a meghalást azt mára már biztos nem él. a bemutató óta. Azt gondolom, hogy megitte az összes sört, megette az összes nyugtató tablettát, és és Igen. viszontlátásra. Igen. Szóval, uh, Ez szóval az első a... rendezése Alex garlandnek az ex-machina, de például ő írta a The Beach című regényt, amiből, amiből megint csak kultikus eredményeket felmutató film készült. Ugye Igen, Robi Igen, Fintorom, például, miért ne Fintorokhatnál, de az a... egy elég jól sikerült film volt. Hát, én meg azt gondolom, hogy az egy eléggé gagyi film volt. Tulajdonképpen a Trainspotting kultuszát hajszoló Danny Boyle kapaszkodott bele ebbe a lehetőségbe, hogy ebből a beachből, ebből majd járt mm -hmm. egy Ilyen hmm. újabb kultuszt. Tehát ez eh, hát talán kultuszt lett, de én tudod, azt érzem, hogy a, hogy a távol-keleti nyaralásnak az a beach című film, ami ne. a szexnek az elemi ösztön. Tudod, egy ilyen hatalmasra felvert hab a semmiből. De egy dimenzióval Igen, semmi. Pontosan, pontosan tudjuk, hogy mi az pontosan tudjuk, hogy mi a sex. És na. szeretjük a, bocsás meg, és szeretjük a szexet. Élvezzük a szexet, ezért aztán semmi szükségünk nincs arra a kamura, amit nekünk előad elő a, a, az elemi ösztön, hogy így a szex az valami, jaj valami akkora olyan dolog, amit mi nem is ismerünk, mi nem is tudunk, jaj És így azt érezzük, hogy így nem áll ne nézzenek már minket hülyének, pontosan tudjuk mi a szex, kezeljük a maga helyén. Jó dolog a szex, de nem kell köré ez, a, ez, az, ez az ócska mítoszkeltés. Na most ugyanezt érzem, Aha. hogy nagyon szeretünk a trópusokon, a tengerparton plázsolni, nagyon szeretjük a szép tengerpartokat, ez de a ne már e köré a dolog élmény. köré. Ne keltsünk e köré a dolog köré egy olyan mítoszt, ami, ami, ami több, ami, ami túlmutat ezen, mert, mert ez pusztán arról szól, hogy találtak egy nagyon szép partot a fiatalok. Ott aztán lehet heverészni, frizbizni, dugni. Körülbelül e ennyit tud egy ilyen part. Ne keltsünk köré nagyobbat vagy többet, mert ez a part című film ez arról szól, hogy hú, hát az egy olyan hely, amit hogyha megőrzünk és amiért ölünk, meg nem tudom. Tehát, hogy ez nem á... Ezt már, ezt már senki nem, nem nyalja be, tudod? De ez az, ez az a hely, ahol ugye ők elvileg titkos fűtenyésztőkkel, te, vagy termesztőkkel futnak össze. Azon a, azon a szigeten, aminek egyébként így a nem tudom 80%-a bejárhatatlan, 15%-a egy darab tábor, plusz még van ez a, ez a tengerpart. És így ennyiből áll. Ugye egyszer arra jártunk, megnéztük, csak hát a valóságban ez nem így néz ki, hanem úgy, hogy 38 turista hajóról fot meg szelfizgetnek ö, ö, különböző emberek. Ö, a háromdimenziós élmény, élmény az utazás, a kétdimenziós a film, a háromdimenziós élmény a szex, és a kétdimenziós az elemi ösztön. Az egydimenziós ö, lehetne mondjuk a lépcsőház fordulóba tett plakát a pálmafával. Igen, vagy, igen, de azért de, van, e, van ez alatt is. Igen, de, igen, de Biztos de a, a, a szexnek is megvan ez a mi, még, egy, még egyszer derivált, ö, amikor csak beszélünk róla. Igen, igen csak tudod, a hatalmasra felvert hab. Is. Ez a hatalmasra, de, dagasztott, ö, ö, dagályos Mítoszkeltés, ez nem léptet velünk dimenziót. Érted? Nem lépünk át a kettőből a háromba. Én értem, hogy ő ezzel a kettőből megpróbál minket átrugdosni a háromba, de nem kerülünk át a háromba, hanem egy olyan kétdimenziós térben vagyunk, amelyik folyamatosan erőlködik, hogy a háromba lépjen, de nem lép a háromba, hanem egy ilyen hatalmasra fújt lufi, egy ilyen ritkás levegővel telefújt lufi az egész, amit ami, amikor kipukkad, akkor látjuk, hogy hát nincs is ott semmi. Um. Beszéltünk, vagy egyszer említettem a Michael Crichton-t, aki ugye Jurassic Parkot írt, vészhelyzetet írt, tornádó vagy Twister című film, tudod, ilyen, az ilyen rettenetes, de A-kategóriás, de, de katasztrófa film. Tehát való tematika szerint B-kategóriás, a színészlista szerint A-kategóriás hülyeség. De az, meg a Westworld. És a Westworld-ot, tehát mindenképpen érzed, filmet? hogy ránézel erre a fickóra a filmet, meg hát az első epizódnak a sztoriát. Ránézel erre a fickóra, és azt érzed, hogy na ez aztán minden mindenhol kipróbálta magát. Érted? Van egy ilyen sokoldalúság érzésed, és azt is érzed, hogy ebből a sokoldalúságból mondjuk 5ből kettő nagyon bevált. Ugyanez az érzésed lehet az Alex gerland illetően is, mert az ex-mahina nagyon bevált. A, a, a Beach, ezek szerint részedről nagyon nem vált be, és mondjuk a, a, az ő tollából ö, ö, készült a 28 nappal később, az talán Danny Boyle oh, oh, lehet, hogy a hülyeséget boy, mondok. Meg az ő tollából készült a Dread, ami a régi Dreadbíró film uh -huh. mitológiájának, meg helyszínének, meg korának egy valamivel látványosabb, és éppen csak egy fokkal értelmesebb változata, de megint érzed, hogy te jó Isten már merre felé járunk. Beach, zombi film, ö, tudod, Ázsia film, robotos mesterséges intelligencia film, és akkor most meg itt van ez a ez a különleges. Ö, expedíció című film, aminek, a, aminek gyakorlatilag a, a trélerjéből annyi derül ki, hogy valami nagyon színes világot létrehozó idegen ö, anyag, civilizáció, lény érkezett a, a földre, és egyre terjed ez a, ez a burokszerű körzet, ahol teljesen máshogy működnek a fizika és az evolúció és a biológiai szabályai, és ezt méregetjük, és ide most valakik be fognak menni. Csak hogy, ezt a, csak, hogy ezt a filmet már láttuk. Ez a jó, a rossz és a nézhetetlen. Itt a 90.9 Jenszín az Expedíció című filmről beszélünk, ezt a filmet már láttuk. Ez Andrei Tarkovsky Sztalker című filmje. Csak hogy ott ezt a, ezt a, ezt a területet, ezt a zónának hívják, uh -huh. itt meg úgy hívják, hogy a vibráció. Ugye ott is az van, hogy onnan még soha senki nem jött ki, de a stalker, ez az a fickó, aki egy ilyen idegen vezető a zónához, aki illegálisan bevisz, ki is tud hozni. De amúgy mindenki eltűnik, és minden hogy működik. Ott ugye a látvány technikával nem tudtak még annyira élni, ezért így elmondás alapján volt félelmetes. Most én azt gondolom, hogy inkább ez az Alexander Garland, egy olyan utat jár be, mint a Martin megdanek, hogy a íróból írórendezővé avanzsál, tehát hogy nem éri be azzal, hogy mondjuk író, és hogy mondjuk fel, adott esetben feldolgozzák akár színpadra, vagy inkább izé filmvászonra, hanem azt mondja, hogy előlép, és azt mondja, hogy tud ő rendezni is, és ugyan mérkéne, hogy mások az ő vízióját elcseszik, majd ő megvalósítja. Csak hogy most már azt látjuk, hogy már ez itt már nem az ő sztoria. Tehát a, a Martin McDonag az továbbra is a saját hit rendezi meg, és nagyon örülünk, hogy a sajátjait meg jobban ír, mint bárki a földön. Ennek megfelelően egyáltalán nem szorul arra, hogy remékeljen 20-30 évvel ezelőtti klasszikusokat. Na most itt meg mit látunk, hogy ez az Alex Garland ez nem éri be a saját irodalmával, pedig hát látjuk, hogy elég jó sztorikat tud írni. Uh -huh. vagy legalábbis tudsz tarikat írni. És, Most és, így, és csinál valamit, ilyet? ami egyrészt már egy 40-50 évvel ezelőtti szovjet film, másrészt pedig egy háromrészes könyv, ami az, azok szerint, akik olvastak belőle, a, nem sok köze van ehhez. Másrészt a, részt meg annyira, más, harmadrészt meg annyira kultikus, amihez képest, hát, hogy mondjam, part, meg ex machina, vagy akár trainspotting, hát nincs a fasorban. Tehát hogy a, az az igazság, hogy a, a, a, a stalker, az tényleg, az tényleg kultikus, film. Na most mit tör, itt mi történik? Elkészült a női stalker. A női stalker. Mert hogy ugye olyan filmet már láttunk, ahol a, a zónába bemennek az emberek és ott, hát, ott a zónában hát, ö, szembesülnek a, a, az önmaguk árnyékával. Most hogy ilyen finoman, fi, finoman és érintőlegesen utalják a cselekményre. De olyat még nem láttunk, hogy bemennek a, a zónába az asszonyok. Mm -hmm. és ott tehát, hogy ezt aztán igazán el kellett készíteni, csak hogy tudod, itt Hollywood ilyenkor azzal kereskedik, még akkor is, hogyha ez Netflix gyártásban készült. Nem gyártásban, egyszerűen a forgalmazást Aha. rájuk bíztek, hogy eladták, vagy ők hajlandóak voltak érte fizetni annyit, amennyi, amennyi jó kiszálló volt szerintem a producereknek. Szóval, hogy az szóval a... nincs arról, hogy a hülyék nem, ért, nem értik a filmet. De nincs rajta, ez ez ér, nincs, rajta, nincs rajta mit érteni, és nincs rajta mit nem érteni. De van, ez egy, egy nagyon egy jó löff. projekciós felület, nagyon sok minden dolog van, amit érthetsz rajta. Ja, a felhő, szerinted, a felhő szerinted, pontosan a felhő, ja, felhő atlasz az, Atlas. az, az egy ilyen alkotás. Na, szóval, hogy, hogy, hogy azzal kereskedik Hollywood, meg úgy általában az amerikai filmgyártás, hogy ő most elkészíti a női nézőpontú filmeket. Csak hogy ez hazugság? nem női nézőpontú filmeket gyártanak, továbbra is ugyanazokat a férfi uh -huh. nézőpontú uh -huh. filmeket gyártják. Amelyekben, Tökéletes katonára raknak két mellett, amelyekben, ugye KBS ez történik. Pontosan, amelyekben a férfi hősöket nők játszák. Uh -huh. De, de még, csak nem is, még csak nem is női módon játszák, mert ezek a csajok, amikor lazítanak, akkor sört nyitnak. Sört, short, és söröznek, mint a csámok. Hol a Kérdem én, hol a szangria? Vagy a... Nem tudom, nyisson ki egy fehér bort, vagy mit tudom én, éva vermutot. Jaj, de Valami körömlak le, mosó De tudod, tudod, ez igazából nekem ez a fájdalmas, hogy csinálják meg a női nézőpontú filmeket, de az ő számukra, az ő szemükben a női nézőpont az valójában a rabszolga. A férfi által férfiáltal a a, a, a, a strukturális ö, patriarhátus által elnyomott és kifosztott és kizsákmányolt nőknek a rabszolga perspektívája. Az valójában nem női nézőpont ők tagadják a női nézőpontot, ott mm -hmm. mit állítanak? A női nézőpont az. az a nő férfi. A, azt állítják, hogy, hogy, a, hogy a női nézőpont az a férfi nézőpont, amit egy nő néz. Mondtam már azért a múltkor, hogy nagyon bele vagy ragadva ebbe a genderolvasatba, de ennek a filmnek valóban van egy olyan olyan olvasata, ha nem is az első perctől az utolsóig, hogy itt valóban az történik, hogy beküldtek, mit tudom én, 12 expedíciót ebbe a zónába, és, és senki nem tért vissza, és ezek mind katonák voltak jellemzően. Akkor most küldjünk be tudósokat, és ezek nők. És a tudósok azok meg nők, ugye? Mert hogy ez a világ, ugye? Tehát a katonák férfiak, a tudósok nők. Vagy ez egy, ez egy világ, amit hazudunk? Ne, ez nem igaz, tudjuk, hogy ez nem így működik, tudjuk, hogy ez nincs így, hogy a férfiak azok katonák, a nők meg tudósok, azt értjük, hogy a férfiak katonák. És azt is értjük, hogy a tudósok azok meg, hát férfiak is, nők is. Jobbára azért töb többségükben, ezen az akadémiai szinten azért tö jobbára többségükben azért már inkább férfiak. Ez az, ami lassan változik meg egyébként. Tehát, hogy most már, mit tudom én, 5-6 éve több a diplomás nő, mint a férfi. Na igen, de, még, de ezek, ezek a tudósok, ezek azért nem pusztán diplomáztak. Jó, hát azért jaj, ezek, attól nem vagy tudós, a... hogy diplomáztál, az a professzorok, a tudósok, igen, a igen, doktor, az a igen, tudós. Na jó, tehát hogy a, a, azon a szinten, ott fönt a doktor, doktoroktól, ahol már ez a nagyon ritkás levegő az akadémián, azért ott még mindig többek, többen vannak a férfiak. Én nem mondom, hogy ez a következő 20, 30, 40, 50, 60 évben nem fog változni. Lehet, hogy változni fog, de itt most még nem tartunk itt. És főleg meg nem tartunk ott, hogy... hogy amikor beküldünk tudósokat, akkor a, hát né négy nőt tudunk küldeni. Hát ez van. Hát e e ezek a lehetőségeink. És tudod, e tud, egyáltalán nem várom el, hogy ezekre a nőkre bárki más vigyázzon. Tudnak ezek vigyázni magukra. De könyörgöm, ott van ez a zóna. Vagy ez a vibráció, mert itt így mm -hmm. úgy hívják a zónát. És akkor majd azt hiszik, hogy ettől majd, ebből majd így nem jövünk rá arra, hogy a stalkert nézzük újra nőkkel. <gül> Miért nem küldenek be három teherautónyi katonát, tehát küldjenek be nem gyereket, tudom gyereket, két gyereket, nem, két, három, két, ne, nem te, de mi, mi, mi az? Miért ezek miért gyalog mennek? Miért nem tankokkal, uh -huh. meg miért nem ilyi harci járművekkel? Szóval, én, én, én igazán ezt nem értem, hogy van egy zóna, a zóna közepén van egy ö, van egy világítótorony, ahhoz a világítótoronyhoz kell eljutni. De két-három napig gyalogol. De két-három napig gyalogolnak a helyet, hogy bemennének tankokkal, meg harci járművekkel, azokkal letarolnák azt ami <laughs> ott van szembe, és ott lennének négy vagy öt óra alatt. Uh -huh, uh -huh. Szóval, hogy igaz, Amennyi idő alatt egyszer sem töltik ott az éjszakát, amikor ugye tudjuk, amikor hogy mi történik. Amikor jönnek a rémek. Szóval, hogy igazából ezt se értem. Tehát, hogy én, nekem van egy forgatókönyv a fejemben, hogyha több képződne egy ilyen zóna, mint itt, akkor azzal a kormány hogyan járna el. Eleve, mondjuk, esetleg belepülnének a zóna fölé helikopterrel, és leszállnának közvetlenül a. a, a, a, a ö, világi torony mellett. De Most hát ezt nem az lehet, az ugye? A, az a probléma, hogy itt ugye a, a fényt úgy töri meg ez a, ez a prizmaszerű anyag, ez a vibráció, hogy minden ilyen nagyon színes és furcsa. Na de ez nem csak a, nem csak a fény töri meg, hanem bizonyos dolgok is másképpen viselkednek. Amikor megérkeznek oda, azon nyomban három napig alszik a nő. Tehát egy belépés valószínűleg elájul. Tehát gondolom, hogy ezért nem repülgetnek be helikopterrel, csak az a probléma, hogy ö, ezt kint nem tudják, hiszen még senki nem jött ki. Tehát Na nyugodtan jobb. beküldhetné helikopterrel, hiszen nem tudja, hogy Ben azonnal el fog ájulni, vagy lezuhanni. Igen. De még csak meg se próbáljuk. Igen, de akkor jó, oké, okay, nem helikopterrel. De és mi van, hogyha a tankban elájul? Hát elájul. Aztán majd magához tér a tankban, és folytatja az utat a. a, a, a a világító toronyhoz. Tehát így igazából van egy elképzelésem, hogy egy hadsereg hogy állna hozzá ehhez, mm -hmm. egy ilyen zónához. Az biztos, hogy nem ilyen gépisztolyos tudósokat küldenek, tudós nőket. Nyilvánvalóan úgy kezdték ezt, hogy egy ilyen ö, ö, tűzszerész drón vagy robotot ö, beküldtek, és az első másodpercben rájöttek, hogy nincs rádiókapcsolat. Tehát a, a robot ment 40 centit, ott megállt, kint megnéztek egy üres monitort, és akkor kezdtek kísérletezni azzal, hogy hát akkor küldjük be páékat, és most ott tartanak, hogy küldjük be anyáikat. A jó, a rossz és a nézhetetlen. Hármasra áll az IMDB. -n. Csak tudnám, miért kell minden sikeres brendről még egy börtre húzni továbbra is az Expedíció című filmről beszélgetünk, ugye nekünk is azért illene tovább eljutnunk, mint hogy ez egy genderista film, vagy hogy ez a stalkernek a másolata, meg hogy tetszett vagy nem tetszett, meg hogy milyen hülyeség, hogy nem helikopterrel mennek be, hiszen érezzük a kritikák és a kommentek alapján, hogy nagyon sokan projekciós felületet találtak maguknak ebben a filmben, mm. és élvezik, vagy hát felültek ennek, hogy aki ezt a filmet azt mondja, hogy érti és ö, szereti, az okos ember, mindenki más pedig ugye a erő. Ezzel, ezzel pózolhatsz magadnak. De én azt gondolom, hogy nem nem, nem kell utalgatni arra, hogy egy filmokos, Ha egy filmokos, akkor az mondjuk elgondolkodtató. Elsősorban nem attól okos, hogy nehéz, nehéz követni, vagy nehéz megérteni a cselekményét. Egy film attól okos, hogy olyan kérdéseket vett fel, meg olyan problémákat vet fel, amiket aztán tovább gondolsz, amik aztán uh, inspirálnak téged, amik aztán belét költöznek, és aztán így uh, forgatod magadban, beszélsz róla a barátaiddal, uh, keresel... szerintem sokában igyen... számára ez alkalmas erre pedig egyrészt fel, feldob neked egy olyan környezetet, egy olyan szituációt, amiben a fizika, a biológia és az optika szabályai másképpen érvényesülnek. Itt rögtön olyan helyzetben találod magad, mint egy szitkomnak a szerzője, aki ugye létrehoz hat jó karaktert, meg egy jó három helyszínt, és utána arra rádobál szituációkat. Itt létrehoztunk egy világot, ami nem olyan, mint a valós világ, és rögtön egy, egy jó agytorna lehet bárkinek, hogy Hú, mi lenne, ha ide bemenne a King Kong, meg a Ninja, meg mi lenne, ha ide most bemenne az alien, meg mi lenne. Tudod, azért, azért elindul az embereknek az agya. Másrészt pedig itt van a Földön, megint valamilyen külső, Földön kívüli beavatkozás, vagy támadás, ha úgy tetszik, ami itt van, és burjánzik a földön, és rögtön megint felveti a kérdéseket, hogy na vajon ebben mennyi felelősségünk van, köze van-e ahhoz, ahogy az emberről vélekedik rengeteg filmalkotás, tudod, hogy itt kéne megállt parancsolni annak, ahogy kizsákmányoljuk a földet, vajon érinté -e, e azt, hogy tényleg kizsákmányoljuk-e mi a földet, vagy mi is csak ugyanúgy élünk rajta. Tehát, hogy ezt el szoktam mondani, hogy természetesen televertük a, a, a légkört különböző hajtógázakkal, és emeltük az üvegház hatást. De úgy egyébként a fák megtelenődték az egész földet. Tudod, a, a vízi élőlények mielőtt a parton, a szárazföldön kialakult volna az élet, telehányták oxigénnel az akkor teljesen másmilyen légkört. Ezzel gyúlékonnyá tették, és nem mellesleg ő, utat indítottak annak, hogy a végén kialakulhasson a köcsög ember, aki majd még jobban tönkre teszi. Most ezeket is tönkre tartjuk, Vagy mindig csak azt tesszük tönkre te, vagy azt gondoljuk tönkretevésnek, ami az emberi életre aztán veszélyes. Most akkor ki a fontos nekünk a bolygó, aminek soha semmi baja nem lesz, vagy az ember, és bolygó, bolygó fontosságnak állítjuk be, mert úgy jobb az olvasata. Aztán van ennek a filmnek egy nagyon sok helyről visszaköszönő olyan értelmezése, hogy itt ez a film átvitt értelemben sokszor a rákról beszél. Mm. Többször említik is, és egészen nyugodtan lehet ugye az embert a föld rákjának, és ezt, a, ezt az űrből érkező támadást az ember rákjának tekinteni, de lehet a gyógyítójának is tekinteni, tehát itt, itt azért látjuk, hogy bemennek ebbe a vibrációk. A ebbe a zónába, és olyan dolgok történnek, amelyek azért a csodálatodra igényt ö, ö, tarthatnak. Lehet, hogy hülyeségnek gondolod, de ezek a mutációk, amiket ott látsz, ezeket gyönyör, gyönyörrel, meg undorral is fogyaszthatod, tudod? Vagy így ö, gondolhatod azt, hogy na itt a vége a világnak, meg gondolhatod azt is, hogy na akkor megjött az a, az űrből, ami egyesíti az embert a növényekkel, meg az állatokkal, tudod? Hogy, hogy így felgyorsul az a folyamat, hogy fizikailag is egyé váljon minden Élő. És ez meg valamilyen isteni művelet, hogy ez, ez mondjuk így a, a ez tényleg a, elhozna egy új kort. Uh -huh. Tényleg valamit, amilyen a Krisztus kora utáni. Uh -huh. Nem csodálkozom, hogyha valakik ezt lelkesen értelmezik, uh -huh. vagy azt mondják, hogy, hogy de jó lenne, ha így lenne. Egyrészt szerintem úgy ízléses egy ekkora klasszikus, mint a Stalker remékelni, hogyha azt mondod, hogy Sztalker a Mondjuk, mert itt Aha. ez nők, nőkről szól, a, a stalkra, vagy Öl. valami ilyesmi. Tehát ez a mondás, ez stalkress. így. Igen, stalkress. Igen, Starkresz. Starkerin. Starkerina. St ez, ez, ez egy mondás. Vagy tényleg, a, tudod, érdekes módon a Solariszt tudták úgy Hollywoodban rimékelni, hogy az lett a címe, hogy Solaris. Az Erzsébet pedig pedig szolárium. Tisztelnia az eredetit. És nem úgy csinálni, mintha ez az én, én saját kreációm lenne. Na most erről a filmről azt izé, azt látjuk az IMDb-n, hogy ezt a filmet, ezt Alex Garland rendezte, és Alex Garland írta. Érted? Uh -huh. Szóval méghozzá uh -huh. Jeff Vendermere novellájából, vagy hát elbeszéléséből. Érted? Tehát, hogy itt, itt, itt, itt, itt, itt nincs utalás. Tehát, hogy ez itt utalás sincs arra, hogy ez esetleg a stalker. Vagy, hogy ez ne Isten esetleg a stalkernek a, a koppintása nőkkel. Szóval, hogy ez, ez egyrészt tiszteletlenség, egyrészt a Tarkovskijal, az eredeti alkotókkal, másrészt meg hát velünk szemben. Ugyanaz a, ugyanaz a felütés, de nem annak a feldolgozása, tehát hogy ez, nem ez két olyan... Nem bizony, és nem bizony, és ez megint egy, csak, csak, ez, csak ezzel nem mentegetjük, hanem ez megint a bírálat. Szóval tudod, arról van szó, hogy ami a stalkerban, mert ugye ott is van egy zóna, egy zóna, ami veszélyes az emberre, az emberi életre, az emberi pszichére. Ez is egy zóna, ami szintén veszélyes az emberi életre és az emberi pszichére, és ugye a, a, ezek, a, ezek, a, ezek az expedítorok ezek bemennek az mint mindkét filmben. És ott aztán meg, ö, hát ö, hogy mondjam, na, ahogyan, ahogyan fogalmaztam, találkoznak a saját árnyékukkal. Csak hogy, ami a stalkerben, spiritualitás és, és misztika, az, az itt, a, a, ebben az expedícióban, meg ez a ez a gagyi evolúciós biológia. CGI, meg ilyen érdekes lényeknek a, a rajzolgatása. Ugye a három sor foggal rendelkező aligátor. Ö, Igen, ilyen, ilyen, ilyen hülye mutánsok. Ja, ilyen, de hülye de ez, mutánsok ez, legyártása. Meg, meg a koradja, hogy ö, ö, most itt arról van szó, Robi, hogy te erényként tünteted fel, hogy a Tarkovszkínak ö, maximum olyan alternatívája lehetett volna, hogy ő is lefilmez közelről egy kávés és azt mondja rá, hogy űrhajó. Míg ö, a, a, a mai filmes világot pedig teljesen elásod, miközben neki egy külső kényszerként van támasztva, hogyha cifiről beszélünk, akkor azért minimum legyen látványos. Tudod, 1969-ben nem tudtak élni a látványal, ma meg nem tehetik meg, hogy picit sem élnek vele. Ez a jó, a rossz és a nézhetetlen. Itt a 99 chessin. Szóval, hogy nekem az a fájdalmam ezzel az Expedíció című filmmel kapcsolatban, hogy itt a boris. Stugacki, uh, uh, Stuga, uh, uh -huh. a, aki a stalkernak az eredeti szerzője, ugye a stalker eredet, már mint az ő uh, uh, elbeszéléséből készült a stalker, az említésre sem kerül. És tudod, uh -huh. itt, az a, itt az, a, az a hozzáállásuk, hogy ez egy teljesen más alkotás, és még, még csak annyi sincsen odaírva, hogy inspirálta Aztalker. Még csak Robbie, ennyi ez ez, odaírva, és ez, ez pofátlanság, nem, ez, De ez, ez a Jeff Van a pofátlansága, hiszen ez már az ő regényéből készült, ez hasonló művelet, értem, amit mondasz, mint amikor a B-médium, hivatkozik A-médiumra, és akkor neki már nem kell azt mondani, hogy ez hazugság, hanem A-médiumban megjelent híresztelés szerint. És akkor legyen az A-médium problémája, hogy neki meg ki volt a forrása, meg mennyi a dolog valóság De És ez... csak a Vandermérig hivatkozza vissza, a Vandermérről meg nem tudom, hogy felmerülte, hogy most minek írni egy de, könyvet. De nem de, de érezzük de de azt, hogy a politikusok azok, akik így működnek. Tehát ez, az, ez, a, ez a fajta szélhámosság, ez a politikából ismerős, hogy így hát én csak onnan vettem át, hát én nekem ehhez semmi, én nem én loptam, hát ha ezt valaki lopta, azt, talán a van der volt, hát ezt tőle kérdezzék meg. Senki nem vállalja a felelősséget, érted? Senki nem, nem viszi el a balhét. Mm -hmm. Nem lehetett a filmnek az elejére odaírni, hogy a történetet a, a, a stalker inspirálta. Mm -hmm. Nem, még csak ennyit se lehetett odaírni. Nem Jó, teljesen, el, rosszul rosszul ettől, de ezt a gesztust 2013-ban nem tette meg az Annihilation című na és hát akkor, Na és, hogyha nem tette meg, akkor hát most a a filmrendező igazából, hát most ő, ő ezt a könyvet, hát nem is látta asztalkert, ha se tudja, miről van szó. It itt össze ugye? van, van Mostva ügyesen, ugye van az abszolút felelősség, hogy egy embert el lehet ezért kaszálni és akkor az így már lehet a szerző. Mi viszont egyetemleges felelősséget kutatunk mögötte, és azt gondoljuk, hogy itt bárki, aki részt vett benne, az számon kérhető ezért. Hát igen, azt gondolom, Jó, hogy Dobjuk már be a beszélgetésbe, ha már a solaris-t említetted, a, a Sunshine vagy Napfény című filmet, mert az is a Danny Bolynak és a, az Alex Garlandnek egy közös műsora, és ott, ott viszont kifejezetten kinyilatkoztatva Tarkovsky meg Kubrick ö, ö, inspiráció alapján készült ez a napba utazás, és ö, furcsa dolgok történnek az űrhajón. Tehát, ha csak ennyit mondunk róla, akkor nyugodtan lehet a, a Solariszt is. Pedig az a sokkal kevésbé még mint ez. Uh -huh. Mint az expedíció. De ott tudtak tisztelegni. És én, én... Jó, az, hogy mikor tették meg ezt a tisztelegést, azt nem tudom, tehát ott sem a filmben van kiírva, hogy ö, látunk egy csomó Tarkovsky filmet, jó, de ne kérjük, a Tarkovsky... kapcsolják ki a mobiltelefonjaikat, jó szórakozás! Hagyjuk a Tarkovskit, t meg hagyjuk azt a Stalker, csak, ha csak annyit írtak volna, hogy, hogy, hogy, a, hogy a Strugacki regény által inspirálva, uh -huh. Ennyi már elég lett volna, és mm -hmm. akkor hagyjuk ugye, a tarkoztatni. Hát azt szokták ugye kiírni, hogy, hogy screenplay, és akkor odaírják, és utána ott van a, a valakinek a neve, és ott van zárójelben, hogy novel, tudod, hogy az ő regényéből készült. És akkor ez mondjuk vagy a film végén, vagy a film elején ott van. Na most itt a, a stáblistán csak a van mérre hivatkoznak. Hát Jó, erről szakadjunk le szerintem, túltárgyaltuk, de jogos észrevétel messze menően. Azt írja... Na, várjál, várjál. Igen. Térjünk ki egy kicsit erre a szánsányra. Erre, okay. erre okay. a napra. Okay. Okay. Az is egy ilyen, ilyen, ilyen rettentőgagyi sztori volt az az igazság. És ott, ott is az volt az érzésem, hogy hogy uh, itt, a, itt az író meg a rendező egy ilyen nagy spirituális megmondásra készül, csak éppen nincs mondani valója. És itt pontosan ugyanez az érzésem. Itt a spiri nagy spirituális elmélyült megmondásnak, meg a nagy spirituális... Ö, ö, ö, ilyen uh, fi fi filmes elmélyülésnek, meg a, a néző spirituális elvarázsolásának a külsőségei megvannak, uh -huh. és valójában meghiányzik a sp tényleges spirituális tartalom, I I hanem a spirituális, tényleges spirituális tartalom helyett kapunk uh, rengeteg CGI-t, ilyen nagyon furcsa hülye mutáns állatokról, meg ilyen uh, ember alakúra nőnek a bokrok, és akkor ilyeneket nézünk, és az egész helyet kapunk egy ilyen, tudod, kifosztottuk a szellemvilágot, és a helyére emeltük ezt a mikrobiológiát, meg ezt a geneti, mikrogenetikát. Tudod, ez, ezek, ezek kerültek be a helyére ennek. Uh -huh. és, és, és ez nem váltja ki. ez kell megérteni, hogy fogod a sztalkert, átemeled, és ami ott spiritualitás volt, annak a helyére beemeled a, a, a genetikát, meg, a, meg az evolúciós biológiát, és nem váltja ki. Nem tudod behelyezni a helyére. Mert, mert, mert nem tölti ki. Nem tölti ki. Tehát, hogy egyszerűen méltatlanul próbálsz valami szellemi helyére, valami tudományosat tuszakolni, és nem, nem tudja, ezt a funkciót nem tudja betölteni. Nem látja el. Én látok párhuzamot a... a mm. Az expedíció, meg akár a napfény, meg akár ide rángathatnánk mondjuk a, az Élet című filmet, ami megint csak ugyanez, hogy ülnek, mit tudom én, nyolcen egy űrhajón, találnak egy egysejtűt, aztán azt elkezdik simogatni, fölnevelgetni, amíg baj nem lesz belőle. Érdekes módon a feszültséget a napfényben is, meg mondjuk az életben is, azzal keltik, hogy ott van ez a 8 fős ilyen crew, akik utaztak, mit tudom én, 15 évet, mire eljutottak a napig, vagy az akárhová, és nagy nehezen ugye felébreztik magukat a hibernálásból, és akkor elkezdenek dolgozni, és ők teljesen magukra vannak ott hagyva. Te innen már oda nem, tudod, ö, nem tudsz rájuk hatni, amikor felmerül, hogy a küldetést kockáztatva meg akarja menteni a kollégáját. Vagy a szerelmét. És nagyon sokszor ezekben a filmekben felmerül az, hogy az emberiség megmentése emberáldozatot fog követelni, és ezt nem biztos, hogy meg fogjuk tudni tenni, és lehet, hogy ha nem tesszük meg, azzal mentjük meg az emberiséget. Ugye ezt szoktad te is kérdezgetni, Mert hogy emberi... lesz-e mit megmenteni? Mert az, emberiesség... ha állatokká vált Mert az emberiességet kell először megmenteni, és aztán lehet az emberiséget Na és, megmenteni. És azért ezt feszegeti az összes ilyen film. Én éreztem ezt a, akár az életben is, meg a, a napfényben is hogy ott is ö, ö, felmerül az, hogy bukik az egész küldetés, csak azért, mert a nyolcuk közül valamelyik mindjárt meghal. Miközben én magamban, persze mondhatod, hogy erre ne legyek büszke, de hát azt érzem, hogy ki a francot érdekel, hogy az önként kockázatos ö, missziót vállalt hős katona közül az egyik meghalt. tehát mind meg fognak halni a végén, hát belerepülnek a nappa. Nem mindegy, milyen sorrendben történik? Miközben viszont cserébe ö, meghozhatod azt az áldozatot a földért, meg az, meg az emberiség Ért, hogy megmented őket. Ö, itt ö, ennek van egy szépsége, a, ennek a hősiességnek, amikor ez önkéntes. Tehát amikor valaki azt mondja, hogy menjetek, én akkor itt maradok, és nem tudom, állok annyira az van, apnál, annyira, annyira, gombot. Annyira van egy szépsége, hogy még a, a Bruce Willis-szel is megcsinálták, ugye? A, van az a meteoritos film. Uh -huh, uh -huh. Amiben maga, a Beneflekkel közös. Igen, uh, igen. Úgy bluesi disabliut dolgo munkásoknak megnek. Van Hollywoodban ha van Hollywoodban olyan karakter, Van Hollywoodban olyan karakter. Uh -huh. Aki nem nem alkalmas erre hogy így az életét feláldozza az emberiségért, uh -huh. és ilyen hatalmas pátossal belerepüljön a napba, vagy a meteoritba, és fölrobbanja. Neki, neki, neki csak az ipót kéne a az, az igazság, hogy a Bruce Willis az pont, ne, pont nem Aha. ez. Tehát a Bruce az pont azért szeretjük, mert az ilyen helyzetekben olajra lép. Vagy az ilyen helyzetekben kitalál valami, valami, olyasmi, valami olyan, olyan megoldást, amiben azért mégse kelljen meghalni. Olajra, Tehát, hogy... olajra lép, de beledob egy gyufát. Igen. Szóval, hogy ebben nem hiszünk. Ebben nem hiszünk. Tehát a Bruce Willis az nehez legyen. És tudod, az a legszörnyűbb, amikor már a Bruce Willisből is ezt csinálják, mert, mert a, saját, a saját maguk által legyártott, meg a saját maguk által kiaknázott karaktereket sem értik eléggé. Ez a jó, a rossz és a nézhetetlen. Itt a 99-ben jazz -zín. Spoiler alert! Ezen a ponton túl az jöjjön velünk, aki már megnézte a filmet. A következő bejátszásban a cselekmény részleteiből derülhetnek ki fordulatok. Az Expedíció című filmről beszélünk, meg Bruce Willisről beszélünk, aki ugye ő a, ő a, ő a, ő a Simlis és a Szendével futott be, még, még sorozatkarriert, ugye ő a, ő a Simlis. Jó a a Simlisből ne jártsunk dagályos, ne, ne dagályos hőst. Érted? Ne, ne, ne csináljunk már belőle emberiség megmentőjét, mert ő a Simlis. Ezért szeretjük, mert ő a Simlis. A hősökről beszéltem neked, hogy, hogy mennyire megvan a szépsége annak, amikor valaki felismeri az emberáldozat szükségességét az emberiség érdekében, de nem úgy, hogy mint egy kecskének elvágod a torkát, hanem hogy te magad vagy az áldozat, és felajánlod magadat áldozatként az emberiségért cserébe. Szerintem ez szép. Ugyanakkor, ez az önkéntes áldozattá válás, ez... ez egészen elaprózódhat addig, hogy mindenki egyesével dönt arról, hogy feláldozza-e magát az emberiségért az, ö, egyesével, azaz, aláveti-e magát egy újfajjal való kereszteződésnek, picit erre, erre ö, utal az invázió című egy megért kis sorozat, ahol jönnek az űrlények, akik beleköltöznek az emberbe, amitől az ember jobbá válik. Tudod, többre képes, okosabb, akár elkölcsösebb is, egyetlen baj van vele, hogy nem ember ezért egy picit az ember ellen van, hiszen egy másik fajról beszélünk, és ő a saját túlélésért tudatosan küzd. De sokan ö, azt mondják, hogy ez a, akkor valószínűleg ez az ember evolúciója, hogy nem a géppel egyesül, hanem ezzel az űrlényel és majd így fogunk tovább élni. És ö, ez ebben a... Ez ebben a, ez ebben a az, Expedíció. az expedícióban is uh, megtalálható, nem tudom megvan-e az a jelenet, amikor az a, a, az a latin uh, csajsz így elsétál, és, és, uh, és így látod, ahogy már így nőnek ki a kis faágak, meg a virágok a karjából, és így átsétál egy ilyen kis uh, uh, lugas alatt, és utána már nem látod többet. Tehát ő is egy ilyen ember a kubokorra változik, de ő ezt akkor akarja. Átadja magát ennek az élménynek, ami ellen a Natalie nem végig küzd. Hogy ő nem akar egyesülni ezzel a fajjal, változással, vagy ezzel a prizmatöréssel. míg az a csaj, amint az akarata ö, utat engedennek, azonnal át is változik. És annak szerintem volt egy szépsége, hogy tudod, így föladja az ő föladja a saját ember mi voltát. Ö, és ezzel és ezzelő továbbél, és nem szenvedője, hanem élvezőjévé évé válik a, a, a ennek a ennek élvező, a Hogy nem, nem, nem, nem mondhatjuk, hogy élvezőjévé évé válik, mert egy mozifilmet te nem tudsz élvezni, amiben folyamatosan mozifilmé változol, mert a végül nem leszel te aki élvezed a mozifilmet, hanem nem lesz a mozifilm Érted, Tehát itt, a, itt a probléma az az, hogy ő az élvezőjévé évé válik ténylegesen valójában az első válik, csak uh -huh. csak csak egyszerűen leteszi önmagát, leteszi, teljesen leteszi önmagát, és azt mondja, hogy hogy akkor akkor történjen. Na jó, és de hagyja. mondjuk mi valami ilyesmit tettünk Szent István vezényletével. Tudod, hmm. letettük ezt a bizánciaskodást, és magunkra vettük a keresztet, és ennek egy Na. európai kultúra, meg egy ilyen zsidó-keresztény-erkölcsi világhoz való csatlakozás. A, ez a, egy jó transformáció. Sőt, ső, innen. sőt, a nomadizmust, és a, és a, és a, a pogányisteneinket. Igen, ez egy... Ez Na egy, de nem szép az, hogyha ugyanezt a lépést te az, az, az emberi állati valamiből kilép Feteszed meg egy olyan világba, ahol a, a kő, a, a növény, az ember és az állat az egy élőlény. Hát tudod, hogy, hogy, hogy beléphetsz egy ilyen gája valamilyen igen, közös igen, egy élő, nem tudom, miben nem jó érzés, beleugrani? Igen, csak, ö, csak tudod, értenem kéne ezt a dolgot, hogy ez mi. És erről semmi Aha. nincs. Erről nem tudunk meg semmit. Tudod, tehát a probléma az ez, hogy így a jelenség meg van mutatva, de. de valójában nem jutunk közelehez. Egy tónus nélkül előadott, semmit mondó dialógusok nem fogják tudni közelhozni hozzánk ennek, a, ennek az újfajta organizmusnak a mi bellétét. Márpedig, hogyha ennek az újfajta organizmusnak a térhódításáról vagy az inváziójáról szól ez a film, akkor legalább tudnunk kéne, hogy mi az a mi, minek az inváziója ez? Mi ez? micsoda ez? És nem értünk meg vele kapcsolatban semmit. Nem tudunk meg vele kapcsolatban semmit. Azt tudjuk meg, hogy ilyen bok meg növények, DNS-ek egyesülnek, a bokor DNS-e, az itt találkozik az ember DNS-ével. Az, az állatok azok furtán, furcsán mutálódnak. Aha. Ugye azt értjük, hogy a, hogy a világban a genetika az úgy működik, meg az evolúció úgy működik, hogy a fajok, azok lehatárolódnak egymástól. Na most ez a, ez a de vibráció, ahogyan hívják itt ezt, ezeket, ezeket a határokat, ezeket elmossa. Tehát itt már minden kereszteződik mindennel, minden életforma kereszteződik mindennel, ilyen furcsa mutánsok születnek, de hogy, hogy mondjam, ez még nagyon kevés üzenet. Tehát ez még így szinte semmi. És ez aztán meg végképp nem magyarázza meg a filmnek az utolsó jelenetét, ami, ami, ami aztán meg már, hogy mondjam, amikor, amikor a, a eljut ugye a hősnőnk, akit a Nathalie Portman játszik, eljut ebbe a ebbe az világított ronyba, ott ö, találkozik egy ilyen kvázi alakmással, aki az ő személyének az alakmása, hogy ennek milyen kapcsolata van ezzel a burjánzással, ezzel a vibrációval, ezzel a genetikai töréssel, vagy ezzel a, ezzel a különböző fajok egymásba mosódásával. Nem kapjuk meg a magyarázatot. Nincsen, ne, Robi, ne nincsen. Egyrészt a, az, a, az a transformáció, hogy ember alakú bokrok jönnek létre, az itt nem egy akkora újdonság, mert a 14. Lajos udvarában már ilyen Miki egér alakúakat csinált a, a, a helyi ollókező Edvárt nem tudom, Szakmájú ker. Ezt, ezt úgy hívják, hogy francia kert. Így van. Igen. Úgyhogy semmi különös nem történik, csak ez. Jó, hát integető család alakú talán nem volt. Na ö, igen, szóval, de az hogy, az Igen, de hogy itt tudod, igazából, igazából az, a, az az idegesítő, hogy ha nem, ha nem tudok megírni egy történetet, akkor ne csak belőle filmet. Tehát az igazság az, hogy ez nincsen megírva. Tehát ez a sztori nincsen megírva. Ö, nincsen, nincsen kimondva, és itt viszont oda csatlakozni, hogy ettől lesz spirituális és nem szellemi. Én úgy gondolom, át vagyunk verve megint, harmadszor mondom ezzel a mondandóval, hogy a, nem, nem fogják érteni az emberek. Ö, és akkor most, aki úgy érzi, hogy érti, az most okosnak gondolja magát. Ne okosnak gondold, mert nem érted, hanem érzed, mert nem szellemi a mondani való, hiszen nem mondja, nem mondani való, mert akkor mondaná, hanem ez érezni való, és ő érezteti. Az viszont megtörténik, így viszont veled kell vitatkozzak, Robi, hogy ettől spirituálissá válik, vagy ez egy rohadt nagy hazugság, hogy attól, hogy nem mondok ki valamit, még nem biztos, hogy spirituális. Érted? Rákéts, beköti, beköti a szememet. De nem énekel. De Tudod, spirituális... Nem hallok Igen, semmit, Igen. attól még, hogy nem látok, nem hallok jobban, ha csönd van. Igen. Na a, spiri a spirituális az egy tartalom. A spiritualitás az igenis egy létező valami. Az nem az, nem az hogy így ö, minden materiálisat megvonok tőled, és akkor ami marad a spirituális. Nem. Ha minden materiálisat megvonok tőled, akkor marad a nagy csönd, meg a nagy sötétség. Na de de azt a spirituálisat az nem kéne írni, meg kéne írni, azt le kéne gyártani. Köz... Az dialógusoká kéne formálni, cselekményé kéne formálni, történetbe kéne ágyazni, és akkor ott lenne az a spirituális tartalom. Az, itt ennek a megúszása zajlik. Ezek azt gondolják, hogy ha valami tudománytalan, vagy legalábbis a jelenlegi tudományos elméleteinkkel, meg a jelenlegi tudományos ismereteinkkel ellent, ellent mond, akkor az értelemszerűen valami spirituális. Nem, nem, pusztán tudománytalan. Ennyi történt. A jó, a rossz és a nézhetetlen hatosra áll az imdb -n. Ha akció, hadd jön. de ha dráma, akkor meneküljünk. Spoiler alert! Ezen a ponton túl az jön velünk, aki már megnézte a filmet. A következő bejátszásban a cselekmény részleteiből derülhetnek ki fordulatok. Az expedíció kritikái között olvashatunk egy ilyen címet a, a 24. n Bodnár Judit Lola tollából ennyi a cím. Az expedíció most vagy az évcifie, vagy az év parasztvakítása. Hát az utóbbi, szerintem. De valaki helyesen felteszi a kérdést, tehát nem de csak fikázni, tudja. meg nem csak ámuldozni kell. De, ja, nem, nem, de, szép, de, de, de ez, ez a kérdés, ez hangozhatna úgy is, hogy így szerintetek én egy autonóm felhasználó vagyok, vagy egy... Vagy egy, vagy egy paraszt. Hát most te érted, ha paraszakítás, és mm -hmm. ő azt mondja, hogy az évszifia, akkor ő egy paraszt. Mm -hmm. Hogyha ő azt mondja, hogy ez, ez egy paraszakítás, akkor viszont ő értelemszerűen egy, vagy mondjam, kritikus felhasználó. Most így igazából itt ez, ez nincsen eldöntve. Vagy... Az egész filmnek a, a véleményvilága, a kommentárja, és ez, ez, a, ez, a, ez, amiben most itt mi is éppen lengünk, hogy beszélünk a filmről, tele van ilyen manipulatív, kényszerítő erőkkel, amely arra kényszerít, hogy okos akarsz lenni, vagy paraszt, válasz. És akkor ennek megfelelően nyilatkoz. Miközben érzed, hogy én azért látok ebben projekciós felületet az evolúcióval, a, a nem tudom, a Jézusból következő erpényeket, Kölcsi világ utáni eh, lehetséges következő errecs. Csak lépjünk be, várjál, csak mienségére. akkor jó, nem, csak akkor lépjük meg a Krisztusi erkölcsöt, és akkor legyen egy vízónk hogy mi lesz a Krisztus utáni jöcs, de ne alázulj meg akarjuk. ne, alá, az ne alázuljunk a az állatvilágba, ne alázuljunk az állatvilágba, mert abból már a mózes is kilépett, és abból a mózesből lépett ki a Jézus Krisztus. Tehát most ne az hmm, legyen, hmm. hogy így vissza a törzsi világba, még a törzsi világ mögé az állatvilágba, még az állatvilág mögé a növényvilágba. Érted? Tehát, itt most e, ez nem e a nem ő, ő egyesíti ezeket a világokat, én úgy éreztem. Na igen, de hát könyörgöm, hogyha egyesülünk az evolúciós biológia... A blöfjén keresztül, mert ez, ez itt az evolúciós biológia bluffje, ami a filmben zajlik. azon keresztül egyesülünk az állatvilággal, meg a növényvilággal, és ilyen furcsa mutációkban egyesülünk mindennel, ami él. Az, az nem egy magasabb erkölcsi kategória, hanem egy sokkal alacsonyabb. Akkor, akkor az ember-embernek farkasa elvérvényesült, ami nem a Krisztusi erkölcs meghaladása, hanem a Krisztusi erkölcs alázüllés. Ténylegesen az állatvilág, a növényvilág, a biológia, az evolúció törvénye az az, az az erő joga, az, a, a, a préda, az megérett a pusztulásra. Az, az éhes ragadozó, az joggal, teljes joggal falja fel az áldozatot. Azért a Krisztusi járkölcs azért, azért ezt némileg meghaladta, hogyha jól sejtem. Na most, amikor ebbe züllünk vissza, az nem a meghaladás a Krisztusi Erkölcsnek, azt gondolom. Hanem egy hanem egy, inkább tényleg megint csak erre tudok visszautalni. Itt, itt kéne egy nagy spirituális ugrás, és ezt az ugrást, vagy egy nagy erkölcsi, vagy egy nagy világnézeti ugrás, és ezt az ugrás próbálja megtenni, a korszak sok nagy alkotója, többek közt ez a garland. és, és csak tudod, a, a probléma az, hogy nem spirituális, meg nem metafizikai eszközöket választott ehhez, hanem kifejezetten a tudományt fosztotta ki hozzá. Tehát a, tudod, az evolúciónak van egy vast törvénye, és ez a faj. Tudod, a faj az egy zárt rendszer, genetikailag zárt rendszer. Ö és itt ő most semmi más nem csinál, és azt mondja, hogy ezt eltörlöm. Ő, ő azt eltörlöm az, ő ezt az azt az a fogalmat, hogy faj, és most minden mindennel kereszteződjék. Igen, Ennyi? de valahol ő a kromoszoma pároknak az egymáshoz illeszkedőségének a szükségességét rúgta fel. Na, hát ez zárja le a fajt. De közben meg nem csak a fajt, mert itt azért itt a, itt a, a DNS egyesül a fényel, mint, mint, mint rádióhullámmal, érted? Tehát ő összemossa a fogalmát. a a genetika fogalmával. És mi történik? A fizikát, Egy, nem, a biológiával? A, az egyik bár... faj kereszteződött a másik portörlő Tudod, vagy valami két teljesen egymástól ö, különböző fogalom. Vagy, tár, nem, nem. vagy a tárgy összemosódhat a fogalommal. Igen, igen, igen. Csak tudod e Ezt is magyarázni, értelmezni, hmm. kifejteni De kéne. Tehát a, ez ez az olyan, mintha mint mint az anyagi világon végezni el a szinesztézia műveletét. Tudod, amikor ízként élmény ízélményként hallod a hangot, tudod, vagy ö, ö, látod a hideget, és akkor itt meg, itt meg az történik, hogy a prizmában megtörik az élet. Szerintem meg az történik, hogy nem írták meg. Nem írták meg rendesen a sztorit, és utána azt mondták a, a nézőnek, hogy kedves néző, nálad okosabbat nem találtunk. Írd meg a maradékot. Azt, ami így hiányzik belőle, azt ami, azt, ami miatt ez az egész ennyire. Csak akkor a gázsiból is hadvegyük fel a részünket. Akkor igen, ez igen. a kérésem, hogyha igen. nekünk kell megírni a filmet. Az a, baj, hogy, az a baj, hogy ez egy fragmentált, széttöredezett, rengeteg ponton hiányos belső logikájú euh, jelenség, amit vizsgál ez a film. Na most ezeket a réseket ne nekem kelljen már kitölteni. Uh -huh. nekem, a, nekem itt semmi van, nekem itt az kéne, hogy legyen a dolgom, hogy kifizetem a mozi jegyet, beülök, megnézem a filmet, kapok egy, kapok egy komplex világmagyarázatot, és ezt a komplex világmagyarázatot ezt megmérem a belső, belső világommal, megmérem az erkölcsömmel, megmérem a valóságpercepciómmal, és ez alapján én gazdagszom mondjuk egy katarzissal, vagy egyszerűen többet értek, többet érzek, többet éltem meg. Ez lenne a feladata egy filmnek. Nem az a feladata, hogy megnézem a filmet, és az az élményem, hogy hát igen, igazából érdekes, érdekes lehetőséget kínál fel ez a történet, talán még tudnék is írni belőle egy, egy, olyan, egy vagy tudnék, tudnék írni ebből, a, ez, ez egy érdekes és jó koncepció. Tudod, az, amit itt olvasunk, az egy kidolgozás előtt álló történetnek esetleg egy... egy De egy... akkor katalizátornak használhatjuk. Tegyük fel, hogy ez a film nem ad nekünk új világrendet, mert azt érzi a szerző, hogy ahhoz kevés, hogy ő kitalálja, mi lesz az új világrend viszont. Ad egy ilyen nagy zsibbasztást, hogy a, akkor gyertek és olva nézzétek bele, projektáljátok bele a filmembe, hogy mi lesz az új világrend, akár erkölcsi rend, akár genetikai, akár bármi. Itt az és, erkölcsot tegyük félre, És a, a, a, a kommentelők... A... a, a, a jó, akkor, akkor mi az új humánum? Vagy érted? Vagy mit telít, mit ö, ö, az az élet tisztelete az így, így bejárja ezt a nyugati meg zsidó-keresztény világot. Míg érzed, hogy mondjuk lehet, hogy a muszlim világban nem ugyanazt gondolják az életről, mint mi. Mi ezt természetesnek gondoljuk. Aztán nézd meg, néz meg a nagyüzemi állattartást, ez is egy ilyen kérdés. pontosan erről van szó, szóval, hogy arra nem terjesztettük ki, az, a, hiszen humánuma neve, az nem állat. Ö, az na most. Ö, de ö, mintha az emberekkel olyan nagyon különbül bánnánk, átlépjük az embereket az aluljáróban, és közben meg magunknak, hogy mekkora humanisták vagyunk, tudod. Tehát, hogy ez, itt is van elég komoly deficit. Átverés, minden esetben nincsen benne egyetértés, hogy mit kellene tisztelnünk, meg mit nem. Mi úgy gondoljuk, hogy egy olyan világból jövünk, ahol talán most a, a, az iszlámnak néha, néhány ilyen szélsőséges oldala tart. Ott tartottunk mi mondjuk 2000 évvel ezelőtt. Hova tartunk? Ezt meg senki nem mondja meg. É, hogyha belegondolsz, mondjuk az ősrobbanástól számítva, hogy volt egy anyag, és aztán nagy nehezen létrejöttek az atomok. Az a 100x darab, tudod? És létrejöttek különböző anyagok, meg vegyületek, meg külön felé tartunk, ahogy tágul is a világegyetem, és, és sokfélésedik lésedik a, a, a világ, hogy különböző tulajdonságú anyagok, gázok, nemes gázok, fémek, nemes fémek, és különböző ö, ízek, szagok, és fizikai viselkedések, és imák. És, és imák jöttek létre. Na most ehhez képest... Ö, én mondjuk látom a szépségét abban, hogy töltesz magadnak egy pohár szörpöt. Az aljára teszel egy kis szörpöt, a tetejére iszol, ö, teszel egy kis másfajta szóval, szóval. de ezt így nem fogod meginni, mert az úgy szar. Mert akkor itt áll egy pohár vizet, és a végén valami, ö, hanem összekevered, és ettől válik szépé. És ez a film valami hasonló, hogy gyerekek itt vannak az élet alkotó elemei, de akkor lesz igazán szép, ha majd a végén összekeverjük. Csak hogy a a fizika evolúciója, tudod azt, hogy az atomok létrejönnek a saját tulajdonságaikkal, azt, hogy a molekulák létrejönnek a saját tulajdonságaikkal, ez nem erre mutat. Hát egy anyagból jön, és jelenleg nagyon sokféle arcot tükröz. Olyan, mintha ez a film azt állítaná, hogy az lesz a szép világ, hogyha ez újra egyesül. És például ezt is bele tudod projektálni ebbe a filmbe, és ez lehet egy új világrend. De ez megint nem a film mondja, hanem ez egy lehetséges kommentelőnek lehetne egy olvasata, hogy jaj, de kár, hogy ennyire szétváltunk, már fajok, meg különböző frekvenciák, meg izé, de jó lenne, ha valami idegen lény egy nagy gyurmád gyurna az egész földből, és én abban lehetnék egy atom.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 Az Expedíció című filmről beszélünk. Csak arról lennék kíváncsi, hogy a nőnek a kihallgatásához, mert ugye a hősnőnket, akit a, itt a Natalie Portman játszik, aki egyébként a fő-fő-fő genderistája, meg a fő-fő-fő Me propagandistája Hollywoodnak, és nagyon-nagyon keményen, nagyon-nagyon gátlástalanul nyomul a a, a a női mi voltára hivatkozva. Ö, ő, hát most, most azért kithet magáért három nőtársa mellett, és megmutatta, hogy egy nő is igenis képes arra, amire egy férfi sőt. Ugye az ő kihallgatásához a történet végén kihallgatják az élményeiről uh -huh. arról, hogy mi történt ott bent a zónában, amit itt, itt ugye vibrációnak hívnak. Na most, amikor őt kihallgatják, akkor a, a, az a fekete <gül> főnök, az ő főnöke, aki így kihallgatja őt, az ő védőruhában van. Uh -huh. Tehát a tudós, tudod, aki, a, aki, már a, aki már a nőknek is így, így igazából parancsokat osztogat, az a fekete bőrű tudós, az ő védőruhában van. Tehát itt öt nő bemegy egy szál géppisztolyjal, meg némi ellátmánnyal a zónába, védőruha nélkül, majd amikor kijönnek, őket már csak védőruhában lehet kihallgatni. Ez például milyen? Tehát miből, a miből lehet az a védőruha. Tehát egyel gizdábanyagból kell lennie, mint maga a, a vibráció, hogyha azt szeretnénk, hogy megvédjen. Na jó, de ez nem a vibrációban van, csak valakivel beszélgetsz, aki kijött a vibrációból. Na uh -huh, uh -huh. vibrációba beküldesz embereket védőruha nélkül, majd amikor kijönnek, akkor te csak egy szobában vagy vele, és kihallgatod, de védőruha védőrág. érzem, viselsz. hogy egy nyelonzacskó elég lesz ahhoz, hogy megvédjen. Én úgy érzem, hogy vagy védőruhában kellett volna bemenni a, zónában, va, a zónába, vagy, hogyha már nem kellett a védőruha a zónában, esetleg nem kéne védőruha ahhoz, hogy kialgassam azt, aki a zónában volt. Szóval ez, a, ez a védőruha is, szóval az, az egész, az egész film, filmmel kapcsolatban az az élményem, hogy egyrészt tudod, engem nem köt le az, hogyha én engem, engem szerzőtársnak tekintenek, mert az azt jelenti, hogy megspórolták a filmgyártást. Tehát azért tekintenek engem felnő, felfel, alkotótársnak, és azért várják azt, hogy én, én kitöltsem a, a hézagokat a történetben, meg kitöltsem a hézagokat a koncepcióban, mert ténylegesen nem tudták rendesen megírni, nem tudták rendesen legyártani De a sztorit. De van ennek piaca, viszont, Robin, egy uh... hosszú, viszont egy rohadt hosszú filmről van szó, ami tele van ilyen felhőatlasz felhő foszlányokkal, és ezeket a foszlányokat, ezeket nekem kéne a saját pszichémből teleprojektálni De... cselekménnyel, meg tartalommal és ebből valójában nem, nem, nem egy ilyen nagy révület származik mint amire gondolom ezek készültek hanem egy nagy unalom, egy nagy unalom tehát én, nem, én nekem, nekem könyörgöm, gyártsanak le egy történetet gyártsanak le egy kész koncepciót, és aztán majd én azt tovább gondolom De ezek csak a te elvárásaid, Robi az az elvárásai. aki, aki éppen az első elemi iskolába készül, az a füzet Csomagot nem a Libribe fogja megvenni, hanem az ápiszban. És ez a film az ÁPISZ. Tehát hogy itt, itt 32 oldalas vonalas fizeteket árulnak üresen, nem könyvet. Igen, csak tudod mi az érzésem, hogy szükség van Csak rá. Tudod, mi a problémám, hogy akárhányszor beszélnek, megszólalnak a filmben, mindig, az, mindig, mindig, mindig van egy ilyen finom utalás a, a misztikára de soha nem történik semmi, és soha nem szól semmiről. A dialógusok olyan mértékben semmit mondóak. Olyan mértékben folyamatosan körbejárnak valamit, és soha nem beszélnek arról, ami történt. Soha nem, soha nem mondják ki, hogy ez itt most micsoda. Mit vizsgálunk, mi ez itt, mi zajlik. Hanem így folyamatosan ilyen utalások zajlanak, és ténylegesen az az, ér, az, az érzésem, hogy hogy egy, egy hatalmasra vert semmi. Egy, egy, egy, egy. Tehát sikerült felverni a habot a semmiből. És így, így igazából nagyon nehezen, nagyon nehezen tudom értékelni ezt a kísérletet. Tehát valahogy, valahogy a probléma az az, hogy ez igazából majdnem elég egy treatmenthez. Semmiképp nem elég egy forgatókönyvhöz, és fájdalmasan nyomorúságosan kevés egy filmhez. Mi történik a végén? Ugye azt látjuk, hogy az ő férje, aki egyszer bement és visszajött a videófelvétel alapján, már csak a saját másolata, és az jött onnan ki. Az viszont kérdéses, és utalás van, történik rá, hogy vajon ez a nő is, aki kijön erről a, -nőnek, a területről. -nőnek hogy a szerelme kiszabadul. Igen, hát nem a szerelme, hanem a szerelméről készült másolat. És valószínűleg egyébként a, a főhős nőnek is a másolata jön ki innen, csak mi ezt nem követhettük le szemmel ezt a cserét. De nem történt cserát, ő végül is a saját másolatát megöli. Az történik, Felgyújtja. Robi, hogy amikor a filmnek az utolsó másodpercében összeölerkeznek a férjével, akkor a nő szeme is felcsillan, jelezve, hogy hát nem teljesen emberi tisztaságú valami jött ki onnan. És elképzelhető, hogy akkor, amikor őt leütötte ez a másolat, tudod, és ott feküdtek egymás mellett, akkor mire te legközelebb ezt láttad, addigra már az ember volt a másolat, és a másolat küllemű volt az eredeti ember. Helyet majd a másolat, seréltek, a, másolat, majd a, másolat a kézigránátot odaadta, szeretett teljesen az eredeti kezébe, és megsemmisítette. Majd visszavonta ezt az egész vibrációt a földről, csak kijött onnan ez a két ember, és ez az, ahol valójában elkezdődik az újkor, bármi is legyen az, mert azt ugye már nekünk kell kitalálni. Na jó, de könyörgöm, akkor viszont ezt mutatták volna meg egyértelműen. De ez se történt. Nem egy, szem, egy hagyták, nekünk, hagyták nekünk, hogy gondolhassuk így. Uh -huh, uh -huh. De gondolhassuk úgy. Akkor ezt mutatták volna meg. Mutatták volna meg, hogy ezek itt már a másolatok, és ezek a másolatok az új faj, és ezek most már az, a föld rákja. akkor, uh -huh. akkor látják volna, volna egyébként... bele, mint koncepcióba volna koncepcióvá, de el se tették nem hanem hagyták, hogy így gondolt, Én Tudod, mit hiányolok? Az, hogy miután az egész cselekmény, amit látsz, meg a vizualitás, minden a nő elbeszélése alapján ö, lett film, hiszen ő az ő tanúvallomását hallgatjuk a filmben végig. Ezért bármikor nyugodtan hazudhatott is volna, és azt filmként lehetett volna nekünk mutatni, hiszen a hazug ember ö, elbeszélésének a filmváltozatát nézzük. És nem értek ezzel az eszközzel, hogy átverjenek, vagy végig ezzel az eszközzel éltek, és az egészet kitaláltak. És a végén sántán elmegy. A közönséges bűnöző. A végén meggyógyul a sántikálásból. Még két-három filmből össze lehetett volna varni egyet, mert most már igazából ez zajlik. A 20. században felhalmozott tartalmakat vagy akkor inkább fogalmazunk úgy, hogy a modern korban uh -huh. felhalmozott tartalmakat, a postmodern leértékeli, fillérekre váltja, női szereplőnkkel váltja fel. összecsomagolja igen, és, és eladja egy darabban. Igen, igen, De ezt most idén nem érdemes megcsinálni alapon. többször, mert a vízérintése ennek elv, az alkimiáját al al végezte el. Hogy, hogy, hogy, hogy, hogy annyira, annyira trémódon és, és a, és a, és, nem lehetett és, a, és, a, és az összes oszkárért.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 A következő bejátszásban a cselekmény részleteiből derülhetnek ki fordulatok. Az Expedíció című filmről beszélünk, amiben négy nő, csak hogy megerőszakolják, megöljék, benőljék a növények, fákbokrok. Vagy ki tudja, mi történjen. Bemegy, bemenetel négy darab vagy öt darab géppisztollyal a, ebbe a vibrációba, Ahelyett, hogy harci járművekkel mennének be. Mert, é, a, mert abból nem lenne jó film, abból nem lenne jó film, hogy harci járművekkel bemennek, és letarolják ezt az szóvát. Azonnal fálnak mennének elájulnának, viszont. a, de a, a, egy medve, a harci a, a, jármű az maradna, de legalább nem kéne félni attól, hogy jön a medve, akinek 12 sor foga van, és el fogja ragadni valamelyiküket. Tehát, hogy azért azok a technológiai fejlesztések azért már rendelkezésre állnak, amelyeknek a révén ne kelljen attól félnünk a filmben, hogy jaj szegény emberiség, hogy ki van szolgáltatva ennek a zónának. Könyörgöm, hogyha oda, oda azokkal a harci járművekkel mennének be, akkor ők lennének a medve és félhetnének a mutánsok tőlük. Uh -huh. Kicsit itt a visszatérőnek a medvés bunyója megtörténik, csak a vibrációval feltuningolva. Ü az a, az a kérdés, hogy uh, itt uh, a földön kívüli létformát uh, féljük, miközben egy medvét kéne félnünk. Tehát a félelmetes dolog itt nem az UFO, meg a genetikai változás, az nem, nem gonosz. Csak egy medve. Az, A genetikai változás elvégezte a műveletét a medvén is, de amúgy, ha nem végezte volna el, akkor is a medve a nappaliban na, nagyon kínos eredményekkel De Na de, e, na de ettől gagyi, hogy mennek egy lábban, és jön egy aligátor. Mi, miért, miért lenne semmi ez nem ilyen, Semmi nem történt. Történt. Hát ott a lábában él az aligátor. Megpróbálja elragadni őket, egy agyon lövik az aligátort, és meghal az aligátor, és akkor az a misztikus van. élmény, hogy így belenéznek a szájába, és akkor több sor fogad az aligátornak. De attól, Na. hogy egy aligátor az őserdőben, vagy a lábban, a, a medve a, az elhagyott, több száz éve elhagyottnak tűnő természet által uralt házban megtámadja őket, ebből nem az a, az önvédelem a következtetés, hanem hogy az ezt létrehozó istenséget, tudod, vagy az új életnek a, a teremtését tőjét is meg kell hozzá semmisíteni. Az ember az így áll hozzá a földön kívülihez, hogyha lát egyet, akkor golyószóróbból négy tár, és utána fölteszem az első kérdést. Magyaráz már el nekem szíves, hogy mi történik ott a világító toronyban? Én nem értem ott valami elképesztő gizdasági fokozatú, vizuális és hangélménnyel gazdagodunk. Aha, egy meghallgatunk egy moderát számot, ugye egyébként, és arra ö, átváltozik a, a kutató főnök nő a saját másolatává. De mi, de mi ez a másolat? Mi, miért készül róla a másolat? Mert így, gondolom így egyesülhet a, a prizma hatásaival az ő genetikája. De is. Hát más hat képest, egy másoknak néppes perc... egy csomó nő. 5 perccel ezelőtt meg miég formájú sövényét tudott alapulni. Igen, a barát, igen, igen. Ott van. vannak benne az zónában, most már nem tudom én több napja, az összes hősnő, akinek végigkövettük a, a, a nyomorult halálát, meg a nyomorult pusztulását, már legalábbis az emberi mi voltában való megszűnés. A pusztulásukhoz vezetett ez, és ők föladták az életüket, és úgy változtak át, ő viszont élve változik át. De az is a pusztulása útján, tehát én azt gondolom, hogy ő meghalt, és a másolata él tovább. Te egyesülni ezzel a fajjal önmagadként, az individuumodat megtartva a halálod útján tudsz és az ő élete útján. Picit úgy gondolom, hogy ez a film azért utal arra, hogy ahhoz, hogy valami nemesebbé váljunk, fel kéne adnunk az individuális életnek és a különbözőségnek a tiszteletét. Tehát ő el akarja keverni a málna szörpöt, és a málna szörp az egy olyan dolog, ami összekeverve jó. Míg a tejbegriz, ez egy vitat vita tárgya lehet, hogy az úgy szép, hogyha a kakaót vagy a fahéja a tetején megtartod, vagy úgy szép, ha összekevered. És akkor itt van föltéve a kérdés, hogy vajon az élet, és a fajok és az atomok és a frekvenciák különbözősége az külön-külön az szép, ahogy nagyon nagy nehezen kialakult nem tudom hány száz milliárd év alatt, vagy jó lenne megint összekeverni. Szerintem ennyit kér, kérdez ez a film. És hmm. a végén ez a mocskos happy end hogy a hőseink, a szerelmes pár újra együtt, újra találkozik. Ugye az elején van egy fájdalmas kezdés, meghalt a hősnőnek a, a, a pasia, és persze emlékfoszlányok a Hoppá, múltból, hogy, Pasio, hozzá, hozzá, hozzá, hogy, van, szerették, van. hogy szerették egymást valaha, és akkor visszatér, de már nem, nem igazán ő, és akkor a nő bemegy a, uh -huh. bemegy, a, bemegy a vibrációba, csak azért, jóformán csak azért, hogy ő is átélje, és hogy egyesülhessen a pasiával, nem az idegen életformával majd visszatér, és amire már nem számítunk, végül egy nagyon lelésben egyesülnek. Tehát még egy mocskos happy end-et sikerült kanyarítani inne, ide ennek a végére. Bár egyesülnek, és egyedül ők ketten ezen a földön az idegen létformának a, a jegyeit hordozzák. Tehát ők már nem emberek. Igen, de akkor mik? És ez nincs megmondva. Ez a rész ki van pontozva, Ez mindig is, ez, a, ez a thriller klisé, amikor tudod, beleölted a szörnyet a vízbe, és már boldog a család, de hirtelen még egy kész kinyúl, és... Na, ja, ja, szóval... Ö, ö, nem érzel -e valami párhuzamot a hagyomány és fejlődés, vagy hagyomány vagy fejlődés szlogennel? Tudod, ahogy, ahogy a, a nemzetek, azok itt a fajok. A nemzeti hagyományok, a folklór, tudod, a népművészet, a, a nyelv, és minden, amiben egy nemzet az egy egységet alkot a világhoz képest, az egy olyan úton van, ahol ezeket feloldjuk, angol nyelvé változunk, közepesen barna színű bőrűvé változunk, benépesítjük a földet, és a végén egyformák leszünk Mert egy, egy ilyen, plázában. Egy ilyen biológiai evolúciós, történik. Biológiai evolúciós globalizáció. Igen, hogy itt, itt, itt, itt ugyanez a transformáció, ez az életre van Ö, ö, átörökítve, nem kulturális, hanem, ö, hanem genetikai ö, nemzetvesztés történik. És mi történik, és, igen, és mi történik benne? Ö, tudunk örülni, meg tapsikolni annak a nagyszerű, nagy egységnek, ami születik? Vagy inkább azt érezzük, hogy ez egy, ez egy nyomorúság, mert ez a, ezek a fajok mind-mind-mind külön-külön valami nagyon értékes, valami nagyon, ö, nagyon viszonyulható és érthető, és ami számunkra azonosulható entitások voltak, és ez a nagy ez Nincs a nagy alkotmányuk. Átség, ez a... nem, nem tudsz drukkolni. Ott két ember titokban globalista lett, ilyen faj globalista, tudod, vagy nem tudom, életglobalista. De valószínűleg építeni fognak egy plázát, de nem tudjuk, hova meg minek, mert nem tudtuk meg az ő szándékukat. Az ők azok az alapító atyák, akik leültek megírni a, a, az alkotmányt, tudod, vagy a függetlenségi nyilatkozatot, de csak egy Twitter posztra futotta. Így nem derülnek ki belőle a feltételek, oh, hogy igen. akkor most mi van akkor? Hallgatáshoz van jogom, meg fegyvertartáshoz, meg a szabad tulajdonhoz, meg a földhöz, meg a munkához, meg a méltósághoz, meg a valamihez tudod. Hogy azért még mindigben bejebb vagyunk a 18. századi vívmányokkal, mert azok legalább definiálva lettek. Itt azt látjuk, hogy ez a két ember, ez már nem ember, de hogy mi az Istent akarnak, azt nem tudjuk. És ezt 7,1 pontért nem Ó, tudjuk az IMDB-n. Az, az IMDB egyre kevésbé orientál Jó, bármi. ezt minden műsorban elmondod, hogy akkor de lehet, te, hogy szeszti, egy pontokat kéne néznünk én tőlem, de, de, de már tudom, hogy az is fárad. Félök, hogy, félök, hogy de, hogy... Robi, ez tök természetes, hogyha valami népszerű több user -e lesz, ha több úzere lesz, és elérik a 200 ezeret meg a 4 milliót, akkor a pontszámozás az a tömegvélemény lesz, míg, amíg bevezetés alatt áll, addig, a, addig, a, addig az újító és gyorsan adoptáló felhasználók, tudod, ők az igazi véleményformájában és a véleményformálók véleményeznek. Most meg mindenki véleményez. Miért ne tenné? Teszem hozzá. De hát ezért ö, olyan az IMDB pontszámozása amilyen, és ezért van az, hogy mondjuk egy-egy Wikipédia szócikben, amikor arról van szó, hogy hány pontos, akkor három-öt ilyen review weboldalnak a pontozását is felsorolják, mert ők is úgy érzik, hogy nem mindenki tartja magára nézve kötelezőnek elfogadni a legtömegesebbet. Én úgy egyetértek ezzel a ponttal, mert nálam a 7,0 és afölött a nézd meg, az alatta ne nézd meg, és szerintem megnézzétek meg, mert egyrészt látványos, másrészt, meg ez tök fontos, hogy te is eldöntsd magadon, hogy most láttad az évci fiét, vagy most vakítottak meg te paraszt. De szerintet hányos? Pontosan ennyi. Tehát éppen, hogy nézd meg, és az legyen az élményed, hogy azon merengsz, hogy átvertek-e vagy sem. Hát szerintem, ha megnézed vagy nem nézed meg, kb. ugyanott vagy. Nem, De, tudsz, nem tudsz meg semmit, csak így az idődet se el Útravalót nem kapsz. Nem, nem hiszem, hogy ez há három és fél pontnál sokkal jobb film lenne. Minden esetre mi most kettő órában, vagy mit tudom én, nettó 70 percben arról tettünk tanúbizonyságot, hogy hát nem értettük a filmet. Ja. Igazuk mm. volt a producereknek, jobb, hogy nem mutatták be moziban. Mi lett volna akkor? Még a sok paraszt, mit értett volna belőle, hogyha mi itt a, a parnasztú parna, parna csúcsain sem értjük? Mi most általánydíjért nem értett szerencsére. Tehát nem tudjuk forintosítani a, a, az értetlenségünket. Ez a szerencse különben már kiegyenesített kaszákkal ö, a zónába vagy a vibrációba vonulnánk tüntetni. Ja. Ez volt a jó, a rossz és a nézhetetlen Puzsér Robival és Horváth Sziasztok! Köszönjük a figyelmet! Sziasztok! A kézműves street food hétlövetőben szezonális helyi alapanyagokból főzünk hétről hétre. A jó, a rossz és a nézhetetlen. Minden szombaton délután 5 és 7 óra között a 90.9 Jersey.